you are luister na net radio is net radio is a ons webwerf www world wide webwer je web.netradio a.co.z Op ons webwerf vind jy al die noodzakelijke inluing rondom hier die internet radiodiostasie wat wereldwi. Uitzaai, inlichting soos die name van al die omroepers Programme wat elkeen uitsaai en ook tye van uitsending En ons het ook een archief, binnen in die archief Kan een mens rondkyk vir vorige uitsendings En dan kan hier dit soms so online luister of ek het, het aflaai en op daardie manier daarna luister. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat, wat uitsaai vanuit Airene, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie welkom hoor, waar jy ook al vandaan inskakel, of dit hier in Suid-Afrika, jy van ons stede, dorpe, of in die platteland, de plaas ergens, en of jy in die buitenland, jy self bevind, altyd, Baie, baie belangrik Welkom, baie, welkom woord Ons program, sy naam is Oordenking Ons luister en ons oordink Ons bedink en ons mediteer Oor die woord van God Ons het Godse woord bitter nodig Sal ook vanavond sien hoe dat die woord in een mens gesaai word en dat het moet opkom en vruchte dra Die mens kan dit maar doen as jy jouself tot beskukking stel van die woord, Godse woord bedank, mediteer, bepijns, jy sal sien, dis noodzakelijke dinge, en so help die Heere God ons met sy woord wat so saad binnen een mens opkom en vruchte dra en vruchte van die gees. Wonderlik, wonderlik om te denk dat God sy woord so in een mens kan werk. Net soos wat God in die begin door sy woord alles geskap het, net so herskip God ook alles door sy woord. Nou om ons te help Om in die rechte stemming te kom, luister ons bykie na net rustige muziek, om ons self te kalmeer. Ek hoop jy het een rustige plekje waar jy jouself kan bevind, waar jy afgesonder kan wees, en die net moeilik is, soms so rustig te sit of te le, en saam te luister. Matthäus hoofdstuk 13, die gelikkenis van die saaier Dis die van die eerste vers En op daar die dag het Jezus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit en groot menigtes het by hom vergader so dat hy in his kuit geklim en gaan sit het en die jylle skare het op die strand gestaan, en hy het baie dinge dier gelijkenisse tot hulle gesprek en gesê, een saaiere uitgegaan om te saai, en terwijl hy saai, Valid deel langs die pad, en die voels het gekom, en dit opgeeet, dit is nou belangrijk, want dit word ook vir die mens verduidelik in vers 9 en 10, en een ander deel het op rotsachtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelijk het het opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. To die son opkom, is dit verskroeie, en omdat dit geen wortel gehad het, nie het het verdroeg, en een ander deel, hy het in die doorings geval, en die doorings het opgekom en het verstik. in een ander deel, het in die goeie grond geval, en vrug opgelever. Die een, honderd, die ander, 60 en die ander, 30voudig Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Dit is nou belangrijk hoor, hy sal het hierdie, Kwestie van wie oor het om te oor, laat hom oor, kry mys ook in openbaring, dat die Heere daar die voorlesings van hom, aan Johannes, ook sê, laat hom wat oor het om te oor, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. En die disciples het gekom, en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle door gelijkenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, Omdat het aan julle gegee is, Om die verborgenhede van die koninkryk van die jemele te ken, Maar aan hulle is dit nie gegee nie, Want hy wat het, aan hom sal gegee word, En hy sal oorvloed Maar hy wat nie het nie, Van hom sal weggeneem word, Ook wat hy het, Daarom spreek ek tot hulle dier gelijkenisse, omdat hulle, terwijl hulle sien, nie sien nie, en terwijl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profete, en die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die geoor sal hulle hoor, en glad nie verstaan nie. En hulle sal kyk, en kyk, en gelaat nie sê nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met hulle oore het hulle bezwaardig gehoor, en hulle oore het hulle toegesluid, so hulle nie miskien met die oore sou sien, en met die oore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees neem. Maar jylle oor is gelukkig Om wat jylle sien En jylle oore Omdat jylle hoor Want Voordwaar ek sê vir jylle Baie profete Enderigverdig geset begeer Om te sien wat jylle sien En het het nie gesien nie En om te hoor wat jylle hoor En het nie gehoor nie Luister jylle dan na die gelijkenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So is belangrijk om te kyk op hierdie vers 19 te let, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is te belangrijk, belangrijk om dis te mediteer, dit is belangrijk om Godse woord die kans te gee om ons binnen te dring, dat ons dit kan verstaan. Dit is so een boek wat een mens lees, sê nou maar oor die wetenskap, en dis moeilike ingewikkelde stellings wat een mens dan moet bepeins. wat jy moet lees en daar oor dink. Dink wat jy lees, kyk of jy dit nie kan begryp nie, kan verstaan nie. En dis wat meditatie eindelike mens mee help, is om te sit en te bepins, want God het dit as opdracht gegeef. Ons moet die woord bepins, ons moet die dag en nacht oordink. Want is belangrijk, want anders kom die bose roof wat in sy hart gesaai is, Dit is hy by wie langs die pad gesaai is, en by wie op die rotsachtige plekke gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor, en dit dadelijk met blijdskap anneem, maar het geen wortel in omself nie. Hy is net vir die tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hy dadelijk. So mens moet ge, geanker wees en gewortel in die woord van God. Dit kan een mens, moes maar net doen, dier tyd te maak, Ty, tyd af te staan. So is hier die tyd wat jy nou afstaan om te luister. En om dit dan daarna te bedink. en hy by wie in die doorings gesaai word, dit is hy, wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wereld, en die verleiding van die rijkdom, verstik die woord en hy word onvrugbaar. As een mens hier in hierdie wereld jou self bevind, en die wereld slik jou in, Die wereld word so'n belangrike plek vir jou, dat jy opgeneem word in die beginsels van die wereld, in plaas van om in die beginsels van Godse woord opgeneem te word. Dan is jou godsdienst ook maar te vergeefs. En by wie op die goeie grond gesaai word, dit is hy vir die woord hoor, verstaan. Maar dan ook vrug dra en oplever want as een mens Godse woord rechtig verstaan dan sal jy dit mos ook doen dit is maar net een doodgewone feit as jy rechtig Godse woord verstaan sal jy dit ook doen want dan sal jy begryp dis die lewe dis rechtig die eeuwige lewe Geloof sonder werke beteken niks, dit kan jy red nie. Dit is hy, waar die woord hoor, verstaan, en dan ook vrug dra en oplever die 100, die ander 60 en die ander 30, voudig afhangende van my mense talente wat jy gekry het, en hoe dit dan geimplementeer word in ons levens. Stink so bykie? ons hier na die Blackwood Brothers luister. Z ons kyk weer na die uitleg van die saaier. Vers 18 sê, luister jylle dan na die gelijkenis van die saaier as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie. Kom die boze en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So een mens moet maar seker maak dat jy begryp dat jy verstaan. Daarom moet die mens luister na Godse woord, beste is om een mentor ook te hee, wat jou kan raadpleeg iemand van wie jy vertrouw het, aan wie jy vraag kan stel, duidelijkheid te gee, om te kan begryp en verstaan en te meriteer. En by wie op jy rotsachtige plek gesaai word, dit is hy wie die woord hoort, en die dadelijk met blijdskap aannem. Maar hy het geen woord aan neem. Sien, hierdie rotsachtige plek is eindelijk maar soos hardkoppigheid, want god Godse woord werk in op een mens, sy hart, waar dinge verander word, want ons moet sag moedig wees, want God skryf nie meer op kliptafels neem maar op die vleestafels van ons hart. Sagmoedigheid beteken, in hierdie sin, om Godse woord te baloore nie, daartoe te argumenteer nie, God te aanvaard as kipper, en om te gloe, dat sy woord belangrijk is, soos wat hy gesê het, een mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God uitvoort gaan, om dit, dis met sagmoedigheid, aanvaard jy self tot beskikking te stel want as die mens nou nie die grond voorbereid nie kan jy nie eindelijk wortelstelsels ontwikkel nie, maar die grond leem man het in rotsachtige plekke maar er het geen wortel in homself nie hy is net vir tyd dis sien die mens ongelukkig baie hardseer om te sien hoe sommige mense, en lyk of hulle die woord in blikskip aanvaard, en lyk of daar op tyd honger is vir oomlik, en dan daarna verdwijn alles, alles weer terug. Naast die verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, stryk hulle dadelijk. Want die, as jy nie wortelstelsel het nie, dan kan jy nie die druk vat nie, dit moet nie dood gewoon nie makkelijk neem. En by wie in die doorings gesaai word, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wereld, verleiding van die rijkdom, verstikt die woord en word onvruchtbaar. Sien, bekeering beteken om weg te draai juist uit die wereld uit en te besef, alles wat jy hier het is net maar dit tydelik. Kan hy ons nou nie vergelyk met die eeuwigheid neem. dit word net verstik, daar kom niks eindelijk daarvan nie, dit word verstik, dier hierdie dinge, later kan jy soms sê, die persoon is heel verward, het op een stadium ietsie gehoor, het een klok gelu, oorlui, maar weet jy, waar die bel nie, al hierdie dinge van die wereld, grijp om, trek om in, en byweb die goeie grond gesaai word, Dit is hy wat die woord hoor, verstaan, dat jy verstaan. Want dan kom ook vrug na vore skyn. Want geloof sonder werke beteken niks. Né? Nee, dit sê Jakobus vir ons baie duidelik. So as die woord in ons inkom en ons mediteer, dan sal dit ook vrugte dra want ons doen dit dan wat God vir ons sê, want God werkt dier sy woord werke binnen in ons om vruchte te kantraan soos al die vruchte van die geest in Gelaasheers hoofstuk 5 en daarmee groet ek tot die volgende keer vrede vir jou Shalom